Joanden apiriletik mobilizatuak dira heletako eskola publikoko burasoak. Irakazle postu erdiak enduko zitzailela jakin zutenetik. Baina oartarazi behar da, mehatsua ez dela aurten bakarrik agertu. Azken iru urteetan borokatu behar izan zuten burasoek irakazle postu erdi horren salbatzeko. Aurten aldiz, inspekzio akademikoak ez du, gibelera tegin. Makea lekorneko RPI edo eskola elkargoari lotzeko desmartsak. Eremantzituzten ekainetik, bainan ezta bururaino joan sedea. Eletako eskolako burasuek ez dute onartzen ahal, beren haujak ama eskolatik zenbi mailerat klase berean izaitea, eta inspektsio ikuskariari beste bilkura bat galdegina diote erantzunik gabe dena mementoko. Beren asahea erakusten dute gauk mobilizazioarekin eskola okupatuz, eta ondoko egunetan ere segitzeko borondatea datea dute, elduden sartzean hor izanen direla gehiituz.